Bamse grill, Bogdan. Hej, är det gatuköket? Det är Bamse Grill, ja. ja. Hej, Christian Lok, Sveriges Radio. Eh, har ni hemlagad potatismos? Ja, vi gör potatismos av potatis. Mm. Är den hemlagad? Ja, den är hemlagad. Ja. Ja. Hur transporterar ni den mellan hemmet och kiosken? Ja, vi, vi gör den i kiosken, alltså i grillen. Bor ni i kiosken? Nej, vi bor hemma. Ja, men då kan den väl knappast vara hemlagad. Jag frågar om du hade hemlagad mos? Ja, ja. Nej, då är den inte hemlo. Den är en Kan jag hjälpa till med annat? Nej, det var det enda jag ville. Ja, vi har grillkorv. Tack så bra. Hej. Hej.